На цей раз перед судом постало вже 27 осіб. Половина з тих, що були засуджені на Варшавському процесі, чолі зі Степаном Бандерою, навіть деякі свідки Варшавського процесу, наприклад, Віра Свинціцька, та нові люди. Власне, цей процес слід було розділити на кілька, оскільки до різних підсудних пред'являлися різні звинувачення. Об'єднувало всіх лише одне звинувачення у приналежності до ОУН. Сам хід процесу був спокійнішим, оскільки підсудним було дозволено відповідати українською мовою. Не було вже ніякої несподіванки у вигляді ще якогось архіву. Не було такого ажіотажу прес. Зате достеменно відомо, що на суді був присутній працівник радянського консульства. Очевидно, саме з цього часу радянські органи почали приділяти особливу увагу Степанові Бандері. На процесі виникло питання про вбивство Майлова. Бандера визнав, що це він надав наказ про атентат, але заперечив прокуророві на звинувачення, що цим вбивством ОУН хотіло привести до зірвання стосунків між Польщею та СРСР. Бандера сказав, що такий мотив зовсім не брався до уваги, бо ВОУН у своїй діяльності не орієнтується на треті сторони. Тут можна зробити зауваження, що це була помилка молодих діячів ВОУН, бо робити велику політику, не враховуючи третіх, п'ятих, десятих і так далі сторін, ніяк не можна. Адже не на безлюдному острові вона робиться. Але сприймаймо минуле таким, яким воно було, а не таким, яким його нам хотілося б бачити. Про нездійсненний замах на підкомісара львівської тюрми Владислава Кособуцького Степан Бандера пояснив, що підкомісар створив у тюрмі атмосферу знущання над в'язнями і проти цього необхідно було якимось чином протестувати. Спочатку розглядалася пропозиція, щоб політв'язні оголосили голодівку протесту, але потім прийшли до висновку, що захист повинен прийти зі сторони. Було вирішено вбити Кособуцького, і це мав зробити той самий Гриць Мацейко, якого потім відкликали до Варшави. Про Бабія і Бачинського Степан Бандера сказав, що їх було вбито тому, що Бабій – намовляв своїх учнів до співпраці з польською поліцією, а Бачинське, як це було беззаперечно доказано, був агентом поліції. Не вимогу подати докази Бандера відповів відмовою, бо це могло б розконспірувати методи роботи ОУН. У своєму останньому слові на суді Степан Бандера визначив. Прокурор сказав, що на лаві підсудних засідає гурт терористів і їх штаб. Хочу сказати, що ми, члени ОУН, не є терористами. ОУН огортає своєю акцією всі ділянки національного життя. Про ці акції мені не дали говорити, навіть про мою власну діяльність. З розправи виходило б, що ОУН зводить свою діяльність головно до бойової акції. Заявляю, що бойова акція не є єдиною і не є найпершою, але рівнорядною з іншими ділянками. Тому що в цій залі розглядали атентати, які виконувала організація, міг би хтось думати, що організація не рахується з людським життям взагалі і навіть з життям своїх членів. Коротко скажу, люди, які весь час у своїй праці є свідомі, що кожної миті можуть самі втратити життя, такі люди більше, ніж хто будь інший, уміють цінити життя. Вони знають його вартість. О, цінить дуже високо життя своїх членів. Але наша ідея є і в нашому понятті Така велична, що коли йде про її реалізацію, то не одиниці, не сотні, але й тисячі жертв треба посвятити, щоб її зреалізовувати. Вам найкраще відомо, що я знаю, що наложу головою, і відомо вам, що мені давали змогу моє життя рятувати. Живучи рік з певністю, що я втрачу життя, я знаю, що переживає людина, яка має перед собою перспективу в найближчому часі в життя втратити. Але впродовж всього часу я не переживав того, що переживав тоді, коли висилав двох членів, на певну смерть Лемика і того, хто вбив Перацького. Тут голова суду перебив Бандеру і не дав йому закінчити. У львівському процесі підсудних захищали аж 12 найкращих галицьких адвокатів. Але тим не менше вирок був суворий. Степан Бандера і Роман Мигаль довічне тюремне ув'язнення, тепер уже подвійно довічне. П'ять підсудних отримали по 15 років тюремного ув'язнення. Двох було звільнено за недоказаністю звинувачення. Останні 14 отримали вирок у сумі 65 років ув'язнення. Слід відразу зазначити, що якими болючими не були б а аж арештовано таких видатних діячів, як Роман Шухевич, Ярослав Стецько, Микола Лебедь, Осип Машчак, Володимир Янів і сам краєвий провідник Степан Бандера, але організація продовжувала працювати, хоча характер її діяльності дещо змінився. Що, зрештою, виходить за межі цієї книги? Обидва процеси привернули увагу всього світу до ситуації на українських землях під владою Польщі, а на самих українських землях значно виріс авторитету Ун, зокрема, через гідну поведінку на обох процесах її провідних членів.